העולם כולו נגדנו, זה ניגון עתיק מאוד. שלימדונו אבותינו, לזמר וגם לרקוד, וכילם רגדו הם אורה, גם אנחנו לא נשתוק. בוקרים העוף בקורה, כי נבנסו קצצ'ות. העולם כולו נגדנו, לא נורא להתגבר, לא שמים בכלל עלינו, לא נורא להסתתר. העולם כולו נגדנו לא נורא רגע מאנו ואחרינו הבנים בין עיני ליטים ישירו פה בארץ ישראל לכל מי שהוא נגדנו שילך לעזאזל ולך כולו נגדנו לא נגדנו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 את לא הכי הכי יפה, נכון שאת גם לא כופה, אבל בינך לחתיכה, את מסכימה שיש מרחק, כי את אפילו עקומה. אצלך אף הוא רב קומה. תביטו מי פתח את הפה, אתה אינך כל כך יפה, ואם תרצה תוכל לשאול, כי יש מרחק מאוד גדול, בינך לבין ג'מסון תחבור. חוכמה את לא הבאת את הפתחות, את לא אמצאת גם הגזרה אם תסלחי אצלך לא אחי אחי אך באמת אם כך או כך אני דווקא אוהב אותך אני רוצה שגם תבין ראיתי כבר יותר טובים אחד חכם שהניחתך אבל הם לא רצו אותי לכן חשבתי לסיכון למה זה שרים תמיד אצלנו? על היפים אשר בינינו. למה זה שרים תמיד אצלנו? על היפים אשר בינינו. אז בינתיים לטייל על אחרים קצת נסתכל. הלכתיך וגם נחמדך, נסתובב ונזמן עד, עד, עד, עד, עד שנמצא... בואו נגיד שהשיר הזה לא היה אה, עובר את ועדת הפוליטיקלי קורקט בימינו אלה. כנראה שכן, אז כנראה שאתה צודק. אנחנו נמשיך. אה, אילנה רובינה, אילנה רובינה זה, אה, זה מייפלאוור ישראלי, כן? אה, אבא, אלכסנדר פן, אימא, חנה רובינה. והיא עצמה, אתה יודע, אגב, שהיא היא למדה אופרה באיטליה, במילאנו? לא. כן, כן. היא נסעה לשם ללמוד אופרה, לא הפכה לזמרת אופרה, אבל אפשר לראות את האיכויות, לשמוע את האיכויות הקוליות שלה, חזרה לארץ, אוריזוהר, חתונה, okay. צמד עם אריק uh, איינשטיין, צמד הגפרורים. Mm -hmm. מילא שקראו להם הגפרורים, כי הם היו רזים, אבל <coughs> אני לא בטוח לזה. <coughs> זה מעניין. Uh, וב-1971, לאילנה רובינה היה להיט uh, גדול מאוד, שנקרא... לך איתה, שאחר כך גם נוער שוליים uh, חידשו אותו, uh, אז בוא נשמע, אילנה רובינה, לך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 לנושאים ספציפיים ולמוזיקאים ספציפיים, לאומנים ספציפיים. במאדן ויניל הקודם אנחנו עשינו כבוד לירקלינגר, שיש תוכנית, שיש מופע עם מי שיריו, וב-24 באפריל יש מופע שנקרא, ומתוק האור בעיניים.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 הקשר לאורח המסתורי שהגיע היום. אכן, כי האורח המסתורי גם הלחין את, את השיר שאנחנו... נשמע, אגב, האורח המסתורי הלחין את כל השירים ששמענו עד, עד, עד עכשיו. עד, עכשיו. <עד> כן, כולל השיר הזה, והוא שיר הנושא להצגה שהוצגה ב-1972 בשם בוטיק השקרים. דן אלמגור כתב את המילים, אני חושב שגם את ההצגה.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 השקרים שנמדנו עכשיו, השקרים די זולים, אך המחיר די גבוה. תחילה חשבנו סתם כזבים, כזבים תמימים של אוהבים, ובבוטיקת הכזבים הסתרנו בין הקולבים, אך הכזבים הלכו שקרים, שקרים מרים גם יקרים, תחילה עוד... It was the M Lutheran know today Now Er Bou male mod ve du mi mod Acele fetaker zo sur butomo ze butgar אני רודק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 אנחנו ממשיכים בתוכנית שמוקדשת כולה אה, למלחין שכבר אנחנו רואים אותו ומיד מיד הוא ייכנס אה, ומוטב אה, עכשיו מאשר אף פעם. toes אז שוב שלום לכם, מאזינים, מאזינות, חמודים וחמודות, אנחנו במאדן ויניל, בתוכנית מיוחדת, שעתיים חגיגיות לכבוד פסח, ובכלל, שמוקדשת כולה לקובי אושרת, שנמצא איתנו כאן באולפן, שלום קובי. שלום, שלום אחמדירים. אנחנו שמחים נורא שאתה פה. מה הביא אתכם לתוך המכון הטכנולוגי? זה תשאל את משה אירונסקי. כן, אבל הש... השאלה קיימת. זה התחיל, זה התחיל כרדיו שהיה מיועד לסטודנטים שלמדו תקשורת. Uh -huh. וזה בעצם, הרדיו היה חלק מהמעבדה שלהם, של התקשורת. Uh -huh. כדי שיכין אותם בעצם לכל ישראל, כדי שיהיו אה, כתבים טובים בקול ישראל, עורכי תוכניות וגם עובדים בטלוויזיה, כי למדו פרוגמת טלוויזיה. ככה זה, בעצם זה התחיל. במשך הזמן, לצערנו, המנהק ה... ה... ה... ה... לא בין בין נתנו יש... להמשיך ש... עם המגמה הזאת.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 היינו בחנות האוזן השלישית בתל אביב, יצא ויניל של שובבי ציון. כן. ובאנו לשמה, כן. חשבתי שיהיו שניים שלושה. היום לא, זה כבר לא אין, הם קונים תקליטים. מה תקליטיים. זה, 100 חבר'ה חיכו צעירים? הנכדים, הנכדים. קובי, היום אתה רואה בני 12, 13... קונים פטיפונים, חפשים שבאדון קונים להם כן. לא, אבל הם צריכים לבקש את המוזיקה הזאת, זה, זה לא מספיק שזה ויניל. שבאדון, צריך להיות, מה על הוויניל? הם מחפשים את זה, הם מחפשים את ה, כל החברים. יש פריחה גדולה מאוד לוויניל, ואני שמח <דה> שאנחנו בשבע השנים שלנו... יש פריחה לוויניל, אבל תקליט שהוא נוצר לפני 72. כי יש, ו... יש אתה געגועים... אתה מדבר על זאת אומרת... יש געגועים למוזיקה של פעם, ויש געגועים לשמוע אותה בפורמט המקורי ש.. שבו היא יצאה. <מוזיקה> עכשיו, התוכנית שלנו <מוזיקה> קיימת כבר יותר משבע שנים. על תקליטים, הרוב על תקליטים, ואנחנו, אה, אני חושב שאנחנו חלק מה, מהמהפכה נחמדה הזאת. לזגר שלנו הוא פטיפון. כן. אני לא מודה לכם. אה, לפני השיר הבא שנשמע, שהוא מתקליט אה, שדרים שיוני הביא, והוא תקליט שדרים נדיר, גם בגלל, כפי שאמרת, קובי, שהמיקרופון היה סגור, שזה התקליט העשיר האחרון שהוקלט של חלב ודבש. חלב. ורצית לומר כמה מילים על מי שכבר לעולם לא יהיה באיחוד המחודש, אם יהיה. כן, לפני חודשיים בערך הלך לעולמו שמוליק בילוב, שאורך החיה של הלהקה היה גם בתקופה של גלי וגם בתקופה של לאה. האיש שהניע את הלהקה ושמר עליה כגוף מוזיקלי, אתה יודע מה, אני הייתי מתפלא, הייתי שומע אותם בהופעות, כאילו שהם למדו את הקולות עכשיו. ארבעים שנה הם לא פספסו צליל. ושמוליק uh, היה רוח החיה והוא פשוט uh, חלה ולא לא, לא הצליח להתגבר. ואני, ואני רוצה להשמיע את השיר הזה לזכרו. ולפני כמה שבועות. שיר שאף אחד לא מכיר, אבל דרך אגב. Uh, וזו הזדמנות uh, לשמוע, כמו, כמו את שיר הלא יפים, שבצדק אמרת שלא שומ, לא שומעים, וחבל. יש הרבה שירים שלא נכנסו אז לרדיו, okay. ו... Okay. <ספיק> אגב, לפני, <ספיק> לפני כמה שבועות אני uh, עשיתי תוכנית uh, אירוויזיונית, ודיברתי עם uh, ראובן גבירץ בטלפון, בנתר, היתר על שמוליק בילו ועל uh, החוויה הגדולה של uh, אירוויזיון. שבעים ותשע, אבל זה כבר אחרי, אנחנו כבר בשנות השמונים, וליה לופטין היא הזמרת שהחליפה את גלי עטרי, ומיד נגיע לחלומות שמורים. תגידי שמרי שזה שמרית אור. שזה... את השירים שלך על ההודעה שכתבה. וזה על שלושים כנראה. <ספק> לא טעינו.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 הללויה, זה בעצם, אה, חוץ מסינדרלה רוקפלה, השיר הישראלי באנגלית הכי מצליח במצעד הבריטי. כן, חמישי. מקום חמישי, נכון, מקום חמישי בשבעים ותשע. אה, על הסינגל <סינדרל, הזה. סינדרלה רוקפלה לא היה שיר ישראלי. נכון, והשיר אנגלי במקור. כן. Okay. הצמד היה ישראלי. מבוצע על ידי ישראלים, אבל זה לא שיר ישראלי. והנה הסינגל, שיצא בפולידור ב-79, מקום חמישי כאמור. עם ההיסים וה... כן, והכל. Sounds of love. hallelujah the sunshine above hallelujah the bell with those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 עשיתי גרסה עם הכושים העברים של דימונה. בהיפ-הופ, גוספל רגי, עם היפ-הופ, עם ראפינג, שתי חתיכות ראפ בתוכו, זה מדהים, זה כמו כנסייה. חבל שאין לי... חבל שאתה באמת אתן לנו את זה, אולי צריך למצוא את זה איפה ש... אני אשלח לכם. אנחנו בכיף, אנחנו נשנה את זה ברצון. חבל, חבל, חבל שלא דיברנו קודם, הייתי מביא לכם את זה, שולח לכם את זה. זה ביצוע מטורף, שלי.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 זמרת מטורפת, הרייטר פרנקלין, ממש, לא פחות. והיא עשתה שם, מה שהם עשו, היו שם שני קטעי אה, ראפ, אחד מראפ ג'ק ג'מאיקני, כשהם התמחו בזה, וראפ אחד מדרום קרוליינה או משהו כזה. בקיצור, מט... ביצוע מטורף. וזה היחידי שהוא שונה, כולם העתיקו. דרך אגב, לפני אה, שלושה חודשים יצא לעולם...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 הוא הלך עוד קצת חודשים אחורה, כן? ל-79, אבל... אבל זה שיר... כנראה זה שיר חותם גדול מאוד. זה שיר מצחי. כן? זה שיר מצחי. אגב, לגבי הללויה, תספר לנו קצת לגבי, מה הוביל אותך מבחינת... לכתוב תהליך היצירה של הדבר, למה דווקא עם חלב ודבש, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה היה אמור להיות קודם כל של הכל עובר חביבי. יש הקלטה שלהם, דרך אגב, ביוטיוב,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 אם זה היה מתקבל, הוא היה מתחרה בייזהר כהן, היה או הבניה בי או הללויה. כאילו איזה כוח עליון אמר, תן לייזהר okay. כהן לנצח בפריז ולהביא את okay. זה לירושלים. זה משהו אחר לגמרי. Okay. היה באירוויזיון הראשון בארץ. לכן עברה שנה, שלחתי את השיר עוד פעם, והוא התקבל צ'יק צ'אק. ואז שלומית אהרון חטפה איזשהו... התחשמלה באיזו הופעה בחיפה, והיא הייתה כולה עמומה, והיא לא, לא רצתה להשתתף. בקיצור צלצלתי לחנוך אסון, אמרתי לו, תשמע, אין לי להקה, תוציא את השיר מהתחרות. ואז, שכחל יונה כבר אמרנו, מופיע חמש דקות אחרי זה, שלמה צח, אם גלי הייתה רישיון המנהל שלה. ושואל את חנוך, תגיד, יש לך אולי שיר שגלי יכולה להשתתף בו? <אז>, אז הוא אומר, תראה, קובי אושרץ יצא לפני חמש דקות, אם זה מוצא חן בעיניך, זה שלך. הוא שמע את השיר, הוא קרא לי בזריזות, החתים אותי על מפית של, של בית קפה, ההסכם, ואמרתי לו, גלי, תשמע.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 איך נגיד, האיכות ההמנונית שלו, זה המנון בלי להיות פומפוזי. מתעלמים מדבר אחד, העיבוד פה הוא חלק מרכיב, מרכיב קריטי בהצהרה של השיר. כי השיר הוא כלום, הוא עשר תיבות. אין בית ופזמון, זה כזה... אז הייתי מוכרח לבנות אותו במודולציות מוזיקליות. אני זוכר שבאתי לזיקו גרציאניק ז"ל.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 השיר הזה נקרא קבוע אורות, וחווה שמה מככבת, זה שיר של לילה כזה. <תק> קבוע אורות, קרוסלה. ומה שנשאר זו רק התחלה, עוד יש לי בלה. נשאר לי עוד שיר בתוך המיתר, נשאר לי עוד שיר. and there's others and there's still such writings and there's more things there's still such stories and there's still so bad and there's still a hard work and it doesn'tains me and there's still some והנה האיסים חזרו לנו לאוזניים, מוישה, אבל זה מה שיש. והיה לזה המשך לקרוסלה, לא בטלוויזיה, אלא בתיאטרון. הצגה שנקראה מה קרה בארץ מי, לאה נאור, מילים, אתה. כל המוזיקה, עודה תהומי וחווה אלברשטיין, לא עודה תהומי, אברהם מור, חווה אלברשטיין ועמיאל שץ, לא צריך לשכוח אותו, היה תפקיד קטן שם, עמיאל שץ היה בקרחת, נכון? נכון, יפה מאוד, קרחת גם בשעה הבאה, אתה יודע, יש לי סיפור על קרחת, בשעה הבאה, היה ניסיון מדהים, את ההצגה ביים צדי צרפתי,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 ‫אנו מבין, הילד עוד יכול. ‫הילד עוד יכול. ‫יש פרחים שהם קוצים, ‫קוצים הם גם פרחים. ‫למילים שתיקות יש, ‫שתיקה היא גם דיבור.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 ‫אזל גדול, ‫ביב לאמת כבר אין מלים, ‫אז הסיפור יכול, ‫אז הסיפור יכול. ‫טוב, יש לנו עוד ארבעים שניות ‫עד שאנחנו... נעבור לחדשות ולשעה הבאה, ואני חושב שאנחנו נסיים את זה עם שיר נחמד מאוד של ריק גל, שהיא אותם הילד שלי, מאוד אוהב לשמוע. פסת הכחול שבעיניים אם הרכבות שלך יורדות מהפסים חוץ לפני ציפור השחר רדיו קסם, 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW אז למה אתם Magic, radio magic all we hear is radio magic magic magic magic magic <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>